Ui treballarem com comunicar-nos millor en situacions reals. Com demanar alguna cosa amb cortesia, com suggerir alternatives i com evitar malentesos. També veurem com llegir cartells, avisos, instruccions del carrer o d'una oficina i com usar connectors per a ordenar o contrastar idees. L'objectiu és que parles amb seguretat i que entengues missatges breus i útils del dia a dia. Pensa en l'andana d'una estació o a la porta d'un centre de salut. Un cartell és curt i directe, sovint amb icones. Prohibit fumar. Entrada per la porta sud, zona videovigilada. Un avís dona un poc més de context. Demà no hi haurà classe per manteniment. Canvi d'horari d'atenció. Una instrucció et diu què fer i en quin ordre. Ompliu el formulari. Premeu el botó verd. Espereu torn. Truc. Identifica tipus de text, missatge principal i destinataris. Després, fixa't en colors i símbols. Roig, prohibició. Groc, avís. Verd, acció, segura. Exemple aplicat. Veus, només entrada per la porta sud i mides el plànol per a localitzar-la. Així, evites donar voltes i entres ràpid i a mordre. Quan no ho tens clar, demana aclariment amb fórmules breus i amables. Pots repetir, per favor? Ho pots dir d'una altra manera? No ho entes bé. Què vols dir exactament? Després, reformula per a confirmar. Aleshores, vols dir que quedem a les 5, veritat? Si t'he entès bé, proposes fer-ho demà. Minidiàleg. Ens veiem a la porta. Perdona, a les 5 o a les 6? A les 5. Perfecte, a les cinc a la porta. Gràcies. Aquesta manera de parlar mostra atenció, respecte i evita confusions, tant en contextos informals com en una reunió de treball. Els connectors de seqüència organitzen els passos. Primer, després, tot seguit, a continuació, finalment. Exemple: Primer: Agafe el eltique, després espere el meu torn i finalment, parle amb informació. Els connectors de contrast introdueixen una idea oposada o una excepció. Però, encara que, tanmateix, no obstant això. Exemple: Volia eixir a córrer, però està plovent. Barreja útil en la vida real. En primer lloc, Ompli la sol·licitud. A continuació, l'adjunte al correu. Tanmateix, si no tinc el document, preferisc telefonar per a demanar cita. Practica variar els connectors i comprova que el que dius segueix un ordre i la contradicció és clara. Per a consolidar, quan lliges un cartell, digues en veu alta quin és el missatge principal i què faràs després. En conversa, si dubtes, demana que et repetisquen i reformula la informació clau. I quan expliques una gestió o una rutina, marca els passos amb Primer, Després, Finalment. I, si cal, afixi un contrast amb Però, Tanmateix. Exemple final de producció. Primer, revise l'horari del centre. Després... Telefone per a demanar una cita i confirme el meu DNI. Finalment, envie el correu amb els documents. Tanmateix, si no em responen, torne a telefonar l'endemà. Amb estos recursos, tindràs una comunicació més clara, cortesa i efectiva en valencià, en qualsevol situació quotidiana.